dans de la fiscalité quelle que soit l'organisation territoriale future fiscalitatearen e, gaia edozein egitura berria izanik ere jogatu beharko da. Quand on peut imaginer hein que certains Batzuek igurikatzen dutelarik Baiona e, angilumeagitze inguruko aglomerazio azkar baten egitia, kostaldea osoki bilduz fiscalitatearen problema berdin berdina pausatuko da eta egikiiek galde berdinakukanen dituzte. Euh, Diferentzia bakarra ba ikusten dutana da, exemple, ez bagira denak batean joiten, baserri luralde bat izanen da, kostaldearen hal ekonomikoak ukanen ez dituenak eta sofrituko duena. Et Jokoan de de dena da, elkartasuna fiskalitatea baino gehiago. Espertiza gehiago galde gitia edo zoen konfigurazioarekin ikusteko zer emanen duen, Pour voir ce que ça donnera, quelle que soit la configuration, moi je l'entends très bien.